2012an, Europaren mitoa Europa, ondoratu egin dela esan denezake. Progresuaren iduitzatze erabilizan da askotan Europako batasuna, batez ere egualdeko estatuetan. Portugal edo Estatu Espainiolean esate baterako diktaduretatik hasi demokrazietara pasatzeko Europaren baitan egon beharratz zabaldu zen 2012 mar, eta marreta oa 2012 Grecia nere antzeko mesua zabalduzen. Europari gabe ez zegoen demokraziarik, ez progresorik. Bruselat, gainera, herrialde hauek modernizatzeko beharrezkoak ziren sosak bidatzen zituen. Egia da ere sosodiek lortzeko bertako nekazaritzarekin edo arrantzarekin amaitu beharra zebola, edo guntziolekin. Baina orainziteken zerbait bezala jotzen zen hori. Naton sortu beharra ere, bat herritarrak ez saldu zuten, baina gobernuek aurrera egitea erabaki zuten autobuak egin instituuzten Europako diuekin aaireportuak Abbiedu handiko trenak etxebitzizak nun naik kostaldean. Euroa ere hel duzen Irlanda, Portugal, Grezia, Estatu Espainoola modernizazioan zaabila bizian joaten zielazi duen. Demokratak ziren Europako Parlamentuko autoskundetan parte hartzen zuten den mailara iritsiak ziren Alemania eta Estatu frantsesalekin batera zu den mail eserita. Baina garaionak hamaitu direla dirudi. Europatik dagoeneko ez dira sosak iristen. Murrizketak ezartzeko agenduagoizik. Progresua izan zena, miseria birekatua. Europak agintzen du eta herrialde huetako aginteriek izan onartzen dute. Diktadura berria. Soldatak murriztu behar dira, osasun gintzak publikoa priatizatu, eskuntza ere, gizatela laguntzak desagatara zide Berdin da herritarrek pairatu bar duten saminak. Europak, Europako Banku Zentralak Europako girdunek biotenari jarraitu dizar zaio. Hamutza izan zen Europa garai batean kontinenteko hegoaldean. Orain berri sametsaiz joabilakatuta da.